A lehetetlen és a lelke mélyéig makacs, mint az összvérfelesége, már másnap visszatért. Még ebéd előtt sort kerítettek az első vitára. Thomas elhozta az új otthonuk terveit, melyeket természetesen Royce részletes útmutatása alapján készítette. És amikor Royce nagylelkűen megengedte Nikolának, hogy megnézze a rajzokat, az asszony kijelentette, hogy az egész terv úgy, ahogy van, rossz. Nikola a konyha számára kielőtt terület felé intett, és közölte, hogy kétszer akkora helyre lenne szükségük. Ugyanakkor homlokráncolva nézegette a katonák körletét, amely szerinte óriási volt. Kisebbel is beérhetnék az emberek. Ráadásul Royz véletlenül kifelejtette az élés kamrát. A férfi szerint nincs is szükségre, szükség rá, de Nikola természetesen ezt másképp látta. Végül Royznak le kellett ültetnie a feleségét, és részletesen megbeszélni a vitatott pontokat. Nikola közbeszólás nélkül hallgatta a férjét, de Royce hamarosan rájött, hogy az asszony megint támodozik. Teremtöm, megőrít ez a nő. Ugyanakkor fel is pesdíti a vérét. Nikola a végén minden egyes ponttal egyetértett. értett. Royce elégedetten indult a dolga után. Nikola megvárta, míg férje eltűnik a szem elől, majd visszahívta Tomaszt, és részletesen elmagyarázta neki, hogy milyen változásokat szeretne a tervben. Berakadta az éléskamrát, megnagyobbította a konyha területét, és a hálószobájukat is kétszeresére növelte. Rözs egész héten roppant elfoglalt volt. Elmondta Nikolának úgy döntött, hogy nem maga választja ki a katonákat a király által rendezett harci játékokra, hanem erőpróbát rendez számukra. Így aztán mind a húsz katona maga vívja ki a megtisztelő részvételi lehetőséget. Nikolá úgy vélte, ez valóban igazságosabb így. Annak is örült, hogy férje egyre többször vonta be őt is lorenz folytatott megbeszéléseibe. A második héten azonban Royce egyre visszahúzódóbb lett. Valahányszor felmerült a verseny kérdése, elterelte a szót, vagy némaságba burkolódzott. Valami aggasztja a férjét, de még nem kész rá, hogy megoszta vele. Nikola türelmesen várt. Biztos volt benne, hogy Mihály Royz mindenki okumulált magában, elmondja neki is, mire jutott. Már csak négy hét volt hátra a viadalig, amikor egy vasárnap este Royce arra kérte feleségét, hogy üljön le. Közel sem tűnt olyan lelkesnek, mint egyébkor szokott, amikor szónokolni készül. Inkább halálosan komolynak látszott, és ha Nikolá nem ismerte volna, még azt hihette volna, hogy férje nyugtalan. Felalás ételás helyett a kandalló előtt állt, kezét a háta mögött összekulcsolva. Royce nem akart Nikolára nézni, míg közli vele a hírt. Biztos volt benne, hogy felesége megrémül majd, és érezte, hogy az aggodalom látványa a szeretett arcon összetörni a szívét. Nikolá kezdte élénk tárgyilagos hangon. Amint azt te is tudod, megengedem az embereimnek, hogy vetélkedjenek egymással, és közülük a legügyesebbek így vévják ki a megtiszteltetést, hogy engem, azaz minket, javította magát, képviseljenek. Nikola aggodni kezdett, még sohasem látta férjét ennyire bizonytalannak. A fiatalasszony összekulcsolta a kezét az ölébe, kihúzta magát, és így várta, mi következhet még. Hosszú percek teltek el, mire Royce ismét megszólalt. A vetélkedés befejeződött, jelentette ki. Mindenki tudja a győztesek nevét, azon már nem lehet változtatni. Hát persze, hogy nem, helyeselt Nikolá. Royce bólintott. Mindkét csapat kilenc katonából és a parancsnokukból áll. Lorenz könnyedén kivívta a tapasztalt katonák vezetőjének pozícióját. Ezután Royce részletesen taglalta Lorenz ügyességét. Végül rátért a gólyákra. Kilenc katona kivételesen jól teljesített minden versenyszámban, de volt egy, aki még őket is magasan felülmúlta. Kivételes erőről és ravasságról tett tanúbizonságot. Nikolá gyanította, hogy a vezető tisztét Ingerham vívta ki magának. Valószínűleg Brian is bekerült a legjobb tíz közé. Úgy véte érti a férje viselkedését. Royce itthon akarja hagyni Justint, és most azon aggódik, hogy megbántja vele a fiút. Justinnak azonban el kellett fogadnia ezt a döntést. Bizonyára sérti majd a büszkeségét, hogy ő nem mehet barátaival a játékokra. De öccse így is rengeteget köszönhet royce gondolta az asszony, és ha kell, ezt el is magyarázza neki. Royce elfordult a kandallótól, és Nikolához sétált. Talpra állította, és gyengéden megfogta a kezét. Justin vívta ki a jogot, hogy az újoncok vezetője legyen. Royce lélekben megerősítve magát felkészült az asszony könnyeire. Nikolá hitetlenkedve nézett rá, és megrázta a fejét. Nyilvánvaló, hogy az asszony nem hisz neki. Ugye, ezt nem mondott komolyan? Nagyon is komolyan beszélek. Justin lett az első az újoncok között. Nikola elhúzta a kezét és a székre rogyott. Akkora ijedtség vett erőt rajta öccse miatt, hogy belefájdult a gyomra. Ugyanakkor Rojszra is haragudott. Hogyan engedhette a férje, hogy ez megtörténjen? Nem értem, suttogta. Justin meg nincs felkészülve. De fel van, szögezte le a férfi. Igazán kivételes tehetséget mutatott a versenyeken. Ismételte meg, és hangján érezni lehetett az elismerést. Büszke lehetnél az öcsédre, Nikola. Én az vagyok. De én nem akarom, hogy részt vegyen a játékokon, kiáltott fel az asszony panaszosan. Korai még, több gyakorlatra van szüksége. Nikola néz rám. Amikor a fiatal asszony felnézett, Royce látta, hogy csupa könny szeme, mire nagyot sóhajtott. Hát, bízol bennem, Nikolá. Az asszony meglepte a kérdés, de némi gondolkodás után rájött, miért is kérdezte eztől tőle Royce. Mindig idejuk adnak ki, nem igaz? Vagy hisz a férjében, vagy nem. hitve hitvesen mellett át és türelmesen várta, hogy az megeméssze magában a dolgokat. Kicsit bosszantotta, hogy az asszony nem válaszolt rögtön a kérdésére, de megértette a habozását. A félelmei befolyásolják a józan gondolkodását. Ennek ellenére tudta, mi lesz a válasz. Nikolá végül bólintott. Igen, bízom benned, mondta tekintetét az asztalra szegezve a vallomás közben majd férje szemébe nézett és látta komoran összevont szemöldökét. Most pedig azt fogod mondani, hogy akkor meg kell bíznom a döntéseidben is, ugye? Rósza hitvesére mosolygott, Nikolá képtelen volt tovább nyugton ülni. Amit a férje leült, öröktön felállt. Úgy gondolod, ha bízom benned, akkor Justinban is bíznom kell? Nem, felelte a férfi két karját összefonva maga előtt, de feltétlenül meg kell bíznod az ítélőképességemben. Uramisten, mennyire gyűlöli, amikor Royce ilyen hideg logikával érve. Végül is a testvéréről van szó, nem holmi idegenről. Éppen ezért hagyta, hogy érzelmei elhomályosítsák a józan ítélő képességét. Miért nem lehet megváltoztatni a verseny eredményét? Ezt a kérdést válaszra sem méltatom asszony. Nikola magába ruskat. Gondolom, Justin nagyon örül a megtiszteltetésnek, igaz? Royce bólintott. Önkéntelenül is elvigyorodott, majd megpróbált komoly arcot vágni, amikor látta, hogy Nikolá tekintete még jobban elkomorodik. Justin olyan peckesen jár kell, mint egy pávakakas. Ingram és Brian szintén a csapat tagjai, és ők is roppant büszkék. Nikolát azonban ezt cseppet sem hatotta meg. – De hiszen még gyerekek, Royce! – kiáltott fel. – Akár meg is ölhetik őket. A férfi megcsóválta a fejét. Szívesen az ölébe vette volna hitvesét, hogy megvigasztalja, de az elhúzódott tőle. Még nem érett meg az idő a megnyugtatására. Az asszonynak szüksége van rá, hogy még egy kicsit haragudjon. Nem gyerekek már, Nikola? mondott ellent neki. Felnőtt férfiak. Fiatalok még az igaz, de már férfiak. Nikolá a kezét tördelte. Amikor rádöbbent, mit csinál, nyomban abba hagyta, és kezét összekulcsolta a háta mögött. Talán nem aggódsz majd annyira, ha elmesélem, hogy milyen kivételes ügyességgel barcolt az öcséd. Nikolá erre csak vállat vont. Ross visszafojtotta mosolyát. Tudta, hogy felesége legszívesebben kiabálna vele, mégsem tette. Sőt, megpróbálta elfogadni férje elhatározását, és ez nagy elégtétellel töltötte el a férfit. Nikolá még soha nem látta Justin gyakorlatozni a többiekkel, így nem is tudhatja, hogy az öccse időközben harcossá éret. Royce viszont tudta, nap mint nap együtt volt Justinnal, a tökéletességet követelve tőle, és a fiú meg is felelt az elvárásainak. A fiatal ember megérdemli a megtiszteltetést, és ő nem fogja elvenni tőle, bármennyire is ellenére van ez Nikolának. Royce türelmesen elmagyarázta a feleségének, milyen próbákat kellett kiállniuk a katonáknak, és arról is beszámolt, hogyan teljesítette mindezeket Justin. Valójában sokkal inkább büszkélkedett a fiú tetteivel, ahogy egyre jobban belemelegedett a mesélésbe. Amikor pedig végzett, elismételte, hogy a résztvevők névsorán már nem lehet változtatni. Ugyancsak meglepett ez a hír, jelentette ki Nikola. Mindenképpen megbízom benned, és ezért felteszem, hogy minden esetőséggel számoltál. Gondolod, hogy az ellenfelei becsületesen fognak harcolni a fivéremmel? Nem, felelte Royce. Mindent megtesznek majd, hogy ők győzzenek. Még azt is, hogy megpróbálják eltörni az épkarját karját, és ezzel teljesen kiszolgáltatottá tegyék? Azt is, hogy levágják a karját? Mire befejezte a sötét lehetőségek felsorolását, Nikolá remegett az aggodalomtól. Royce hátradőlt a széken, és merően nézte hitvesét. Még azt is. Különös módon ez a válasz kissé megnyugtatta az asszonyt. Tehát Royce még erre is gondolt. Nikolá járkálni kezdett. – Gondolom, Justinnak is elmondtad, mire számíthat. Bizonyára figyelmeztetted gálybáró katonáinak alattomosságára is. Nikolá nem várt választ. – Bár, nem akarod beismerni, tudom, hogy te is aggódsz egy kicsi Én is aggódom, de az érzelmeink most nem számítanak. Justinnak nem szabad észrevennie, hogy féltjük, mondta Nikolá a hajába turva. Royce, ha legkisebb kétséged is támad, hogy Justin alaposan fel van készülve, akkor segíts neki. A férfi alig tudta követni Nikolát. Alig pár perc alatt az ellenkezőjére fordult a viselkedése. Most az asszony próbálja meggyőzni őt, hogy ne aggódjon. A fiatal asszony tovább rótta a szobát. Visszadta Justinnak az önbecsülését? Mondta. Most nem veheted el tőle? Rolls hallgatta Nikolá érvelését, hogy miért fogadta el a döntést, és egyszerre csak rádöbbent, hogy hitvese az ő szavait ismétli. Nikolá tulajdonképpen szónokolt neki. Megvárta, míg az asszony odaér hozzá a felalá járkálás közben, akkor elkapta a derekát, az ölébe húzta, és megcsókolta. – Megvagyok veled elégedve, kicsi feleségem. – Akkor is elégedett leszel, ha elárulom, hogy végig aggódni fogok? – Igen, mert tudom, hogy nem fogsz közbe közbeavatkozni, és azt is, hogy az aggodalmadat eltitkolod a fivéred Nikolá két tenyerébe fogta a rójszarcát. – Tedd még biztosá az öcsémet! – súgta neki. – Tanítsd meg az összes alattomos trükkre. Ha valaki tudja, hogyan kell tisztességtelenül harcolni, az te vagy, Royce. – Azt hiszem, ezt most meg kellene köszönnöm. Bóknak szántad a megjegyzésed, ugye? – Igen. Akkor sem becsületesen küzdöttél, amikor kicsalogattál az apátságból. Ha akkor tudtam volna, milyen meleg szívű ember vagy, arra is rájöttem volna, hogy úrlik nagyobb biztonságban van nálad, mint bárki másnál egész Angliában. Igen, akkor a ravasságodat használtad ellenem, és becsületesnek sem neveznélek, ahogy becsaptál. Rossz ismét megcsókolta a hétvesét. Hosszan és szenvedélyesen. Aztán Lorenz diszkrét köhintésére vonakodva ugyan, de elengedte Nikolát. Nikolá zavartan elpirult. Gyorsan felugrott férje öléből, lesémította a haját és a szoknyáját, majd a vazallusra mosolygott. Úgy hallottam, hogy önvezeti majd a tapasztalt katonákat Vilmos király udvarában. Gratulálok, Lorenz! Köszönöm, asszonyom! Ezt meg kell ünnepelni, és ezért ma este különleges vacsorát adunk, mondta, és a férjehez fordult. Justin is velünk tarthat? Igen, de akkor a többieket is meg kell hívnunk, Nikola elmosolyodott a szakácsrohamot fog kapni, ha meghallja, hogy húsz vendégünk lesz estére? Royce a fejét rázta. 24, helyesbített. Két-két tartalékharcos is elkíséri a csapatokat. harcos? Ez csak elővigyázatosság, Nikola. Ha valamelyikük esetleg megsérülne. Vagy túl beteg lenne ahhoz, hogy versenyezzen? Royce kitalálta, mi járhat hitvese fejében, hogy mi bereménykedik. Justin nem sérül meg, és nem is lesz beteg? Ne is vesztegesd az idődet fölösleges imádságra. Soha nem imádkoznék ilyesmiért. Zsémbert Nikola majd a vazallushoz fordult és mosolyt erőltetett az arcára. Lorenz, a férjemnek még meg kell tanulnia bízni bennem. Mivel azonban vannak egyéb kiváló tulajdonságai, ez alkalommal megbocsátok neki. Lorenznek fogalma sem volt, mit válaszoljon. Azt viszont észrevette, hogy Royce mennyire meglepődött felesége kijelentésén. Ekkor azonban Nikola újra magára vonta a figyelmét. Megkérdezte, tudna-e néhány katonát küldeni, hogy azok felhozzanak egy másik asztalt az alsó szintről. Amint a férfi igent mondott, Nikolá a konyhába sietett. Tudta, minél hamarabb közli a szakácsal a rossz hírt, annál gyorsabban túljut az asszony Düröhamen, és elkezdhetik a vacsora készítését. Valóban ünnepi alkalom lett a vacsorából. Royce igazat szólt, amikor arról beszélt, hogy Justin büszke kakasként parádézik. A többi újonc is hasonló mód páváskodott. Az idősebb katonák higgadtabban fogadták a dolgot, méltóság teljesen viselkedtek, de ők is mosolyogtak az étkezés alatt. justin ott marasztalták a vacsora után. A fiú azt hitte, a báró megint a sakfigura faragásához akarja a segítségét kérni. De royce nem volt kedve farigcsárni aznap este. Holnaptól kezdve két órát csak veled foglalkozom. A csapatom többi tagjával együtt? Lorenz válaszolt Royce helyett. Természetesen. A báró úr csak a szokásos parancsláncot követi, amikor veled beszéli meg a terveit, mivel te vagy az újoncok vezetője. Holnap majd továbbadod a báró úr üzenetét az embereidnek. Értem, mosolygott Justin szélesen, majd tekintete nővérére esett. Nikola, te mit nézel ennyire? kérdezte, mert észrevette, hogy az asszony nagyon komolyan méregeti a karját. A sebeidet... Vágta rá Nikolá Ugye, már begyógyultak? – Igen, begyógyultak. Az asszony bólintott. – Lorenz elmesélte, hogy bőrből való pótkart erősítettél magadra, és Royce leszedette veled. Azzal indokolta, hogy a harcban az ellenfeleit felhasználhatják ellened. – Így van, ismerte el Justin. – És ki készítette neked ezt a pótkart? – Brian. – Ügyes fiú. Royce közbevágott. Ugye nem akarod Bryant megkérni, hogy faragja ki neked a fekete vezért? Dehogy is! sietett megnyugtatni férjét Nikola. Azt neked kell befejezned. Akkor miért? Csak körben pont akartam lenni. Tudod, nekem is csavaros az észjárásom. Hát, <gül> erről igazán nem kell meggyőznöd Daniel nővér. Nevetett Rojsz. Erre Lorenz is elnevette magát, mivel tudott róla, hogyan adta ki magát apácának, Nikola. Elmesélte a történetet Justinnak is. Nikola türelmetlenül dobólva várta, hogy elüljön a hahota. Royce, te amiatt aggódtál, hogy az ellenfél megragadhatja a bőrdarabot, igaz? A férfi bólintott, mire az asszony elmosolyodott. – Szerintem hagynod kellene, hogy megragadják. Lawrence és Justin nem értette, hova akar kijukadni Nikola. Royce azonban nyomban felfogta a javaslat nényegét. Elnevette magát. – Hát, igen, tényleg hagynunk kellene, – mondta aztán is Justinhoz fordult. – A nővéred valamilyen meglepetésre gondol, – magyarázta. – Valami éles tárgyra, amely a bőrbe van belevarva. Az kiegyelíteni az esélyeket. Nikolá mélyen elpirult. – Normális körülmények között meg sem fordulna a fejemben ilyen csalás, de ha valaki képes lenne megragadni a karodat, hogy így kényszerítsen a földre, akkor igazán megérdemel néhány alattomos vágást. – Menj és beszéld meg Brian-nel! utasította Royce Justin-t. A fiú azonnal felállt, nővérére kacsintott és kisihetett a teremből. – Royce, ugye te nem veszel részt a játékokon? – a férfi a fejét rázta. Az embereim küzdenek helyettem! – magyarázta. – Amikor győznek, én is győzök. Nikolát megörvendeztette férje maga biztonsága. Nem azt mondta, hogy ha, hanem azt, hogy amikor győznek. És tudta, Royce biztosra veszi, hogy emberei mindenképpen győztesként fejezik be a játékokat, bármilyen kihívással kell jelen is szembenézniük. Nikola Lorenz felé fordult. A gódó kifejezése meglepte a férfit. Még jobban meglepődött azonban, amikor az asszony a kezét is megfogta. Lorenz, Morgan és Henry bosszút forralnak Royce ellen. Legyen nagyon óvatos. Ha nem tudnak royce ártani, akkor ön ellen fordulnak. Lorenznek nem volt szüksége figyelmeztetésre. Jól ismerte a két gazvickó alattomos természetét. – Ne aggódjon, asszonyom! – de aggódom! – szorította meg Nikola a férfi kezét, majd gyorsan elengedte, amikor látta férje komor tekintetét. – Honnan tudod, hogy mit terveznek? – kérdezte tőle Royce. – Henri maga mondta nekem, posszút akar állni rajtad. Még mindig haragszik, amiért nem az ő bárójukat választottam. Fogalmam sincs, miből gondolják, hogy Gájt részesíteném előnyben veled szemben. Annyi döbbenet volt a hangjában, hogy Lorenz nem tudta visszafojtani mosolyát. Nyilvánvaló volt, hogy Nikolá mennyire szereti a férjét. Harry, egyszerűen félték egy, mondta a fiatalasszony. Még ahhoz is volt mersze, hogy felemlegesse azt a szerencsétlen esetet azzal a némberrel, aki rá akart venni, hogy őjelek meg. Igazán durva dolog volt tőle. Nikolá felsóhajtott, majd te Henryt a gondolatai közül. Felállt, hogy segítsen klerisnek leszedni az asztalt. Meg akarta dicsérni a szakácsot is a nagyszerű vacsoráért. Royce azonban megragadta a karját, és erővel visszaültette a helyére. A férfi eddig közömbösen hallgatta, amit Guy beszélt, most azonban nagyon is érdeklődőnek látszott. Mikor mondta ezt neked, Henry? Nyomban azután, hogy Morgent kihajítottad a falon keresztül? Kifejezetten arról a nőről beszélt, aki Londonban rád ijesztett. Igen, azt hiszem tényleg rám akart ijeszteni, de nem sikerült neki. Befejezted a kérdezősködést ködést, férjűnöm. Szeretnék köszönetet mondani a szakácsnak, mielőtt elfelejtem. Mihezst megkapta férje engedélyét, Nikolák is a teremből. Royce megvárta, amik kettesben maradnak lorenz Átkozottul Átkozott túl különös, nem gondolod? kérdezte barátját. Hát, Harry és Morgan akár halhatott is az esetről, vélte Lorenz. A király titokban akarta tartani a dolgot, emlékszel? Nem akarta elrontani az ünneplést, csak kevesen tudtak a dologról, és Gály nem volt köztük. De miután elhagytuk Londont, és az ünnepségek véget értek, lehetséges, hogy valaki megemlítette neki. Royza fejét rázta. A király nagyon dühös volt, hogy valaki behatolt az otthonába. Személyes sértésnek vette, és nem akarta, hogy híre menjen. Nem, biztos, hogy nem szivárgott ki semmi, Lorenz. Van itt még valami, tette hozzá homlokát ráncolva. Amikor Nikolá itt járt, kifaggattam a londoni ellenállókról, de Sősztönnek fogalma sem volt róla, miről beszélek. Hittem neki, és most is hiszem, hogy őszinte volt, sőt, ő is meglepődött a dolgon. A fene vigye el. Egyre inkább az a véleményem, hogy Henry és Morgan küldte azt a Nikolához. Lorenz bólintott. – Én is úgy vélem, – helyeselt, – csak azt nem tudom, hogy a saját szakkálokra cselekedtek-e, vagy Gály utasítására. – Az nem számít, a báró felelős a vazalusai tettéjét. Természetesen. Mégis érdekelne, hogy Gály keze benne volt-e a dologba. Kíváncsi vagyok, meddig terjed a gyűlölete. – Nem kell sokáig várnunk. Két hetet, és megkapjuk a választ. És akkor bosszút állunk. Ez nem kérdés volt, hanem kijelentés. Lorenz elég régen szolgálta már a bárót ahhoz, hogy kiismerje magát a gondolkodásán. Rád bízom, hogy elintézt Henryt és Morgent. A legnagyobb örömmel? Az ördögbe? Bár csak kiállhatnék ellenük? Lorenz megértette Royce elkeseredését. A király soha nem engedné meg, hogy az egyik bárója kiálljon a másik báró vazallusai ellen. Ez nem lenne méltó a rangjához. Ezért kellett neki magára vállalnia ezt a feladatot, és csak az Isten a megmondhatója, mennyire várta már a lehetőséget, hogy Móresre tanítsa a két hitvány gazembert. – De ott van gájbáró, mondta Lorenz, emlékeztetve royce hogy mégsem maradt ki teljesen a harcból. – Ó, igen, – mormolta Royce, – az a gazember az enyém. A készülődés elkövetkezendő hetei kínszenvedést és megvilágosodást hoztak Nikolának. Először a kínszenvedés érkezett meg. A fiatalasszonynak folyton vigyáznia kellett, hogy felelőtlenül boldognak mutassa magát, valahányszor összefutott öccsével vagy annak egyik barátjával. Titkolnia kellett, mennyire aggódik, és azt is, hogy kételkedik férje döntésének helyességében. Meg kellett azonban fizetni ennek a képmutató boldogságnak az árát. A titkolt félelmek végül megbetegítették Mikolát. Reggelente alig nyitotta ki a szemét, már is olyan hány inger tört rá, hogy alig tudott kikászálódni az ágyból. A rosszul lét csak órák múlva múlt el. Nikolá ezt azzal magyarázta, hogy ébren el tudja folytani az aggodalmait, míg alvás közben nem volt ura önmagának. Éjszaka sokkal kiszolgáltatottabb volt. Aztán jött a megvilágosodás. Legalább egy hetébe került, mire ráébredt a dologra. A melle feltűnően érzékenyé vált, és más változásokat is észrevett magán. Például nem bírta elviselni a fűrgy szagát. Ki nem állhatta, ha valaki zsíros ételt evett a közelében? Reggelente tovább aludt, és délutánonként is többször előfordult, hogy amikor senki sem látta, elbújt egy kicsit szúnyolkálni. Royce gyerekét várja. A csoda annyira boldoggá tette, hogy könybe lábadta szeme valahányszor erre gondolt. Amikor éppen nem Justin miatt aggódott, azt tervezgette, hogyan és mikor árulja el a férjének, hogy apa lesz. Tudta, hogy nagyon meg fog lepődni, hiszen annyira lefoglalja a játékokra való készülés, hogy talán észre sem vette a felesége viselkedésében bekövetkezett változásokat. Royce hajnaltól vacsoráig az újoncokkal gyakorlatozott. A megígért két órából kilenc lett. A férfi teljesen kimerült testére. De azért mindig maradt energiája, hogy leültesse Nikolát és szónokoljon neki. Az asszony gyanította, hogy férjének nincs is más öröme egész nap. A szónoklatok témája mindig ugyanaz volt. A játékok biztonsága. Estéről estére szavát vette, hogy Nikolá sehova sem megy megfelelő kíséret nélkül, hogy semmilyen kockázatot nem vállal, és hogy tudomás sem vesz Herrről és Morganról. Nikolá ennél többre nem is nagyon emlékezett a hosszú listából, mivel a szónoklat alatt szokása szerint álmodozott. Royce egyértelműen a tudomására adta, hogy legszívesebben itón hagyná, de a fiatalasszony nem vette a szívére. Biztos volt benne, hogy a férje még mindig nem tette túl magát a londoni merénylet kísérleten. Az sem volt kétséges, hogy nem akarja őt egy fedél alatt tudni gájbáróval. Royce biztosan itón hagyná, ha a királyi pár nem ragaszkodna a jelenlétéhez. Nikolá elhatározta, egyelőre nem szól férjének. Csak okot szolgáltatna rá, hogy Royce mégis hagyja. a királynak pedig azzal indokolna a távolmaradását, hogy felesége kényes állapota miatt nem vállalkozhatott a hosszú útra. Persze mindent megtesz majd a baba biztonsága érdekében. Nem engedi például, hogy Royce nyaktörő híramot diktáljon, mint ahogy arra is vigyázni fog, nehogy túlzottan kimerüljön. Egy napfényes hétfőreggel elindultak a London melletti mezőn rendezendő lovagi tornára. Nikolá a szokottnál egy órával hamarabb kelt fel, hogy mire férje felébredt, elmúljon a reggeli rosszul léte. Justin a többi újonccel együtt a menet végén lovagolt. Nikolá időnként hallotta öccse nevetését, és nyomban az a szörnyű gondolat ötlött a fejébe, hogy egy ártatlan fiatalember kacagását hallja, aki gyanútlanul szágúda megsemmisülés felé. Ilyenkor megrázta a fejét, eszébe idézte, hogy meg kell bízni a Royce ítélő képességében, majd igyekezett szép dolgokra összpontosítani. Aztán Justin újra felnevetett, és kezdődött előről az egész. Ez a lelki tusak nagyon kifárasztotta Nikolát. Mire megálltak ebédelni, már olyan álmos volt, hogy alig tudta nyitva tartani a szemét. Megkérdezte férjét, hogy lovagolhat-e vele. Royce úgy vélte, hitvese végre bizalmasan bevallja neki aggodalmait, de alig, hogy az asszony elhelyezkedett az ölében és átkarolta a derekát, már aludt is. Ráadásul nem is holmi kis szundikálásra ült át hozzá. Nikola az egész délutánt végig aludta. Royce gyanította, hogy teljesen kimerítette az erőfeszítés, amelyel félelmét igyekszik titkolni. Amiatt nem aggódott, hogy feleségének gondot okoz, hogy megőrizze a bizadalmát benne. Mindent megtett ezért, és royce csak ez számított. Néhány órával később letáboroztak egy kicsint tisztáson, melyet erdő vett körül. A tisztás mellett hűs patak futott, melynek vize mindössze térdigért. Royce-nak fel kellett ébresztenie Nikolát, hogy le tudjon szállni a lóról. A fiatal asszony rosszul létfogta el, Mihes földet ért a lába, de szerencsére sikerült visszatartani a hányingerét. Megkérte férjét, hogy maradjon egyedül pár percre. A feltűnt, hogy milyen sápadt az asszony, és aggódva nézett utána, ahogy a közeli facsoport felé sietett. Amikor Nikolá eltűnt a szeme elől, a lovával kezdett foglalkozni. Levette róla a nyerget, és oda fegyverhordozójának, majd utasította, hogy a ló nem kaphat addig zabot, és nem is ihat, míg le nem hűl. Tíz perc is eltelt, de Nikolá még mindig nem került elő a fák közül. A Royce a keresésére indult. Amint elírta a fákat, öklendezés hangjára lett figyelmes. Ekkor Justin lépett oda hozzá, mert beszélni szeretett volna vele. Ő is hallotta a hangokat. A nővéred rosszul érzi magát. Nem kellene a segítségére sietnünk? kérdezte a fiú aggódva. Royce megrázta a fejét. Adjunk neki még néhány percet. Ha akkor sem jön vissza, majd én érte megyek. A két férfi némán várakozott egymás oldalán. Újabb percek teltek el. – Gondolod, hogy elrontotta valamivel a gyomrát? – kérdezte Justin. – Az öklendezés abba maradt, de a fiatal asszony nem jelent meg a tisztás szélén. – Nem, az aggódásba betegedett bele. – Mi miatt aggódik? – Miattad. Justinnak fogalma sem volt, mit mondhatna erre. Ekkor végre felbukkant Nikolá. Komoran összevonta a szemöldökét, amikor meglátta a két férfit. Szó nélkül a patakos sétált és letérdelt a parton. Kijöblítette a száját, majd az arcát is megpaskolta a friss vízzel. Nikola, kiáltott neki Justin. Tényleg azért vagy beteg, meg a maggóc? A fiatal asszony megfordult. Nem, egészen más miatt vagyok beteg. A fiú határozottan megkönnyebbült. Talpra segítette nővérét. Bár aggódom érted, ismerte be az asszony. Kérlek, értsd meg Justin, én vagyok az idősebb, és mindig is védelmezni próbállak majd. Nikolá férjehez fordult. Ha te is részt vennél a versenyben, érted is aggódnék. Ha ez számodra a bizalom hiányát jelenteni, akkor csak egy mencségen van. Nagyon szeretlek mindkettőtöket. – Akkor talán elcsaptad a hasadat, Nikolá? – érdeklődött Royce. – Ó, már sokkal jobban vagyok. – tért ki az egyenes válasz elől az asszony. Úgy tűnt, royce nem sikerült meggyőznie. A vacsóra alatt a gondolataiba mélyett, majd az evés végeztével a patakos sétált. Nikolá követte. A férfi miatt aggódik és valószínűleg még egy szónoklat sem segítene enyhíteni a feszültségén. De talán valami spontán tett. Royce a patakpartján letérdelt. Levette az ingét, és vizet locsolt a nyakára, melkasára. Nikolá mögé osont, és talpával megpróbálta kibillenteni a férfit az egyensúlyából. Sikertelenül. Royce villámgyorsan gyorsan megpördült, majd hitetlenkedve bámult hitvesére. Nikolá nagyot nevetett, és újra megpróbálta a vízbe lökni férjét. Royce úgy vélte, az asszony megbudgyant. Csak próbálok spontán lenni, jelentette ki Nikola, amikor másodszor is nekilendült. De te nem igazán könyíted meg a dolgom. Royce még mindig nem esett bele a vízbe. Nikolá hátralépett, és arra gondolt, hogy újra kellene próbálkoznia de férje hirtelen felállt. Jelentőség teljes pillantást vetett a vízre, majd a feleségére, és elvigyorodott. Nikola azonnal tudta, mire készül, és a szoknyája alját felkappa, el akart futni az ellenkező irányba. Royce azonban hátulról elkapta. Az asszony élesen felsikoltott. A férfi felkapta, megfordult, és a patak fölé tartotta. Emberek rohantak feléjük, és egyszerre ott találták magukat egy csapat felfegyverzett katona között, akik készen álltak rá, hogy megvédjék őket. Nikolá megrémült, ugyanakkor szörnyű zavarba is jött. Rojsz jót kacagott pirulása láttán, Elküldte a katonákat, és amikor ismét kettesben maradtak, lehajolt és homlokon csókolt a hitvesét. Szeretlek, Nikolá. Én is szeretlek, Royce. Megcsókolták egymást. Nikolá majdnem elfeledkezett róla, hol is vannak. A férfi érintése varázslatos erejű volt, és amikor a karjában tartotta, nem is tudott másra gondolni, csak férjére. Mire abba hagyták a csókot, Nikola a két lábán állt, derekát Royce karolta át. Az asszony egy ideig csak bámulta a férfit, míg lassan aztán magához tért a varázslatból. Észrevette a gyönyörű szemben felvillanó sziklát, és azt is, hogy férje szája lassú, csibészes vigyorra húzódik. Még valami feltűnt neki, az, hogy a patakban áll, Royce pedig a parton. Amikor a férfi nevetni kezdett, Nikola már tudta, hogy elérte célját. Royce egy kis időre megfeledkezett az érte érzett aggodalomról. Royce leült a fűves partra, tihúzta asszonyát a vízből és az ölébe húzta. Még mindig saját ravasságán kacagott, miközben lesegítette Nikoláról az elázott cipőt. – Royce, ha oton felejtettél volna valamit, lenne időnk visszamenni érte? – Nem. – Miért, kérded? – Tehát, ha valamit szeretnél visszavinni, azt sem tehetnéd meg? – Nem. Nikolára gyogó mosolyt villantott férjére. – Mondanom kell neked valamit? – suttogta, de nem folytatta. Kezét összefonta az ülébe, és tekintetét a férfi melkasára szegezte. Hirtelen félénksége megmosolyogtatta a férfit. – Mit, Nikolá? – Gyermekünk lesz. Royce annyira meglepődött, hogy elállt a szava is. Nikolá felnézett, hogy lássa, mit szól a férje a hírhez majd elnevette magát annak döbben kifejezésén. Közben örömkönnyek gördültek le az arcán, és azon csodálkozott, hogyan képes sírni és nevetni is egyszerre. Royce keze eszketett amikor megsimogatta Nikola arcát. Biztos vagy benne? Ez teljesen logikus kérdés volt, az azonban nem volt logikus észjárásra, hogy Nikola igenlő válasza után még kétszer feltette ugyanezt a kérdést. Úgy tűnt képtelen felfogni az örömhírt. Boldog vagy, férjúram? Igen. Többet nem szólt, de nem is volt rá szükség. Annyi érzelem volt ebbe az egyszerű szóba, annyi szerelem. Royce átkarolta és szorosan magához ölelte asszonyát. Még mindig gondot okozott neki, hogy szavakba öntse a benne dúló érzelmeket. Sokáig ültek így, egymást átkarolva, csókolózva és súgdolózva. Nikola időről időre érezte, hogy férje testén finom remegés fut át. Ó, igen! Royce végtelenül boldog volt.